Vi, øh, jeg vil ikke helt, øh, måske være lidt uklar, men, men primært så skal vi høre om, hvad der sker, når Gud han kommer nær, øh, og lidt om, hvad man kan gøre, når han er langt væk. Men, men øh, øh, ja, det, øh, øh, det er fordi, vi er i, i hvad hedder det, i uh, advent, hvor, hvor, øh, ja, hvor, hvor det handler om, at Jesus han snart kommer nær os, øh, og det øh, det vil vi øh, ja, starte med at bede om. Herre Gud, jeg takker dig for, at, øh, at vi kan være samlet her i dag. At vi kan øh, komme lærmere på at forstå, hvad du vil lære os i dit ord. Hjælp os til at lytte til det, som... Øh, Øh, du vil, at vi skal vide i dag. Øh, først det og. Ja. Se, hvad der er din vilje med. Jesu navn. Amen. Øh, øh, når, når man sådan, øh, øh, se på, hvordan Gud han arbejder med både med, med mennesker og med fællesskaber, og sådan set også med hele landet, så, så er det sådan nogle helt bestemte måder, han, han virker på. Øhm, og det kan man sådan lidt øh, meget, meget groft opdele i to område, tidspunkter, nemlig tidspunkter, hvor Gud han kommer nær til et menneske og øh, kalder på det og, og, og kommer tæt, tæt til det. Og det samme med både menigheder og, og, og lande. Men også, øh, så er der andre tidspunkter, hvor, hvor han kan synes enormt fjern og øh, synes langt væk. Øh, og der kan det være lidt sværere at, at fastholde troen. Øh, vi ser det fx i Samuelsbøgerne. Øh, der skulle jeg egentlig have haft den her tekst med, men der står i 1. Samuels 3.1. Øh, på den tid lød herrens ord sjælden, og syner var ikke almindelige. Jeg kan huske første gang, jeg så det, der var sådan lidt øh. Øh, men, men det er faktisk øh, sådan, Gud han virker. At øh, der er tidspunkter, hvor, hvor Gud han er nær ved os. Og så er der tidspunkter, hvor, hvor der, der er mere tider, øh, hvor, hvor han synes langt væk. Øh, og hvis vi sådan ser i, øh, øh, i Bibelen, så fx dommerbogen, der kan vi se, at der er tidspunkter, hvor, hvor der opstår et frafald og så kommer der en, en dommer, som ligesom bringer dem tilbage til Gud. Øh, og på samme måde også var der i tiden med konger nogle gode konger, som ligesom øh, genindførte den gode, ægte dy, øh, gudstyrkelse, og så var der øh, dårlige konger, hvor, hvor der var frafald og tilbedelse af alle mulige andre øh, øh, ting. Øh, og i de her frafaldstider øh, øh, gælder det om at bevare enheden og håbet i, i troen. Uh, det er det dagens uh, tekster, de handler lidt om. Uh, Paulus han uh, starter med den her. Uh, alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi kan lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst som skriften giver os, kan fastholde håb. Altså, Uh, alle de her tekster, vi har i, i, i Bibelen, er, er simpelthen for, at vi kan fastholde håbet, når, når det Gud kan synes uh, langt væk. Udholdenhedens og trøsten Gud giver jer et og samme sind, sådan som Jesus Kristus ville det, så I er enigt med én Gud, eller med én mund, lovpriser Gud, hvor Herre Jesus Kristi fader. Det er derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer Gud siger herre. Uh, men det er egentlig mest det her med at... at at skrifterne hjælper os til at øh, fastholde håbet. Og et af de øh, øh, måder, som Gud han giver håb, øh, det ser vi i den næste, øh, nemlig øh, Isaias. Øh, øh, det, det, det er gennem profetier, at, at Gud han øh, giver håb. Øh, og, og det vi ser her, det er en profeti fra Isaias. Øh, Isaias han levede ca. 700 år før Jesus han øh, levede øh, og på det tidspunkt, hvor han øh, levede på jorden, der, øh, der var Israel stadigvæk kongerige, øh, Og øh, det, det er lidt svært at vide præcis, hvornår han har skrevet det her, men måske faktisk under en, øh, en god konge, som er den første tid, hvor, hvor Isaias han lever. Øh, han bliver senere øh, skåret midt igennem af, af en ond en konge. Øh, så det var ikke så helt sjovt. Nå, men... Øh, det, der er sjovt eller spændende ved den her, det er i virkeligheden, at øh, den starter, men der skyder en kvist fra Isay's stup. Øh, og Isai, det er Davids far. Og derfor er det lidt sjovt, at, øh, at der står han i en stup, fordi på det her tidspunkt er kongeriet, øh, Davids kongerige faktisk, øh, øh, det, der reagerer i Israel. Så der er ikke nogen stup, der er et helt træ, øh, Og alligevel så får en, Isaias en, øh, en profeti, der handler om noget, der sker... 1.500 år senere, øh, hvor, hvor der sker i 586, er, at, øh, at, øh, at øh, hvad hedder det, kongedømmet bliver knust, øh, og templet bliver nedbrudt. Øh, men øh, så i virkeligheden er det først til de, øh, til de mennesker, der lever derefter, der er det her håb, øh, som, som øh, den her den handler om. Øh, skal vi lige læse den. Men der skyder en kvist på Israels stup. Et skud går frem fra hans råd. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs og gudstrygtsånd. Og jeg har, hvad hedder det, jeg har pointeret ham, fordi at, øh, det er vel ikke så typisk, eller så logisk, at øh, en krist øh, øh, er en mand. Men øh, vi, der lever og måske har hørt ham, hørt den her øh, tekst her flere gange ved, at, at det handler om Jesus... Øh, som er øh, Eli, eller hedder det, messias og det havde jøderne sådan set også gennemskuet at det her, det er en, når der stod det der om en krist på Israels dup så skulle det handle om messias øh, så, så de øh, øh, drømte om øh, at, at det, eller de, de kategorerede det her som en messias tekst lige indtil Jesus han kom så holdt de op med det fordi så var der lidt for trælse beviser på at det nok var Jesus Øhm, no, øhm, øhm, det, det jeg synes er fantastisk ved den her tekst, det er at den øh, viser os at øh, Gud han har forberedt sin frelsesplan at han har forberedt det at Jesus han skal komme til os øh, øh, flere århundrede øh, faktisk, ja flere år tusinder før Jesus selv kom ned på jorden øh, og det, øh, øh, det er noget af det, vi kan bruge netop til det her med at, at, at, at hvad hedder det, øh, fastholde håbet, når vi, øh, når vi oplever, at Gud, han, øh, han, er, han er væk, eller er langt væk. At øh, vi faktisk kan se, at Gud, han øh, øh, virker over tusindvis af år, så vi lige har svært ved at opleve ham i nu, så... Så, så, så synes jeg, at det er et ret stærkt øh, bevis for, at, øh, at Gud, han, øh, øh, ja, ikke, er, at der er en Gud. Øh, øh, ja, nu må jeg godt have den næste. Skal vi Ja, han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Faller ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed og fælder retfærdigdom dom over landets hjælpeløse. Øh, hvis øh, eller når vi øh, øh, når vi læser det her, så og, og tænker på, at at Jesus han gjorde det, så så kan vi også øh, blive mindet om, hvordan vi øh, som hans efterfølgere, hvordan vi kan øve os i at, at efterligne Jesus. Øh, og det her med at, at huske, når vi dømmer andre, og, øh, at vi i højere grad øh, undersøger tingene ordentligt. Øh, øh, synes jeg, øh, at det her det er en... Ja, øh, øh, øh, yeah. så kan vi... Øh, øh, Ja, så kan vi spejle os i de her vers og øver os i at, at, at følge Jesus i taknemmelighed, hvad han har gjort for os. Den næste en, den handler om, hvordan han også han slår voldsmanden med sin mundstok, og med læbers åndedræber dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed er bæltet om hans hofter. Her kan vi tænke på, hvordan Jesus han også øh, var, var ganske hård ved farisæerne fra tid til anden, og skældte dem ud, øh, fordi de øh, var hygleriske øh, og uretfærdige. Øh, og netop, det, øh, netop når vi er det, eller mennesker er det over for hinanden, øh, så, så ender de med at, at blive voldsmænd øh, for dem, der, der gerne vil være, være troende. Hvis vi, øh, øh, hvis vi øh, ikke forkender Guds ord ret, så så så bliver vi øh, øh, så er det netop dem der er svage i samfundet og som måske har svært ved selv at, at, at tilegne sig at Guds ord, da det går ud over og det, det er det fraiserne i den grad bliver jagtet for Jesus, øh, fordi de netop øh, sagde at øh, at de vil øh, at de viste, hvordan man kom frem til Gud, men men øh, ja det Øh, øh, så er det Jesus eller det mente Jesus så ikke at de gjorde øh, og så fortsætter den her tekst øh, over i øh, den her øh, som er en i en lovprisning som øh, handler om noget der formodligvis snart eller på et tidspunkt skal ske nemlig øh, lad os prøve at læse det først øh, ulven skal bo sammen med lammet panderen ligge sammen med kid kalb og unge leve græsser sammen den lille en lille dreng vogler dem. Øh, løven og bjørnen bliver venner. Dens, deres unger ligger sammen. Øh, løven æder strå som oksen. Spædbarn leger ved slangens hule. Et lille barn stikker sin hånd ind i øh, huggormens hul. Ingen volder død eller ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kunstskaber om herren. Øh, Vandet dækker, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Israels rudsky stå som et banner for folkeslagene. Til hamske skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Øh, mange har i hvert fald ment, at det her det faktisk handler om noget, der, der endnu ikke er sket, nemlig at, at Jesus han kommer og genopretter et fredsrig, og det, øh, det er noget af det sjove ved, ved profetier, at, at de sådan kan, kan på forskellige måder trække ind i, øh, ud i fremtiden og, og være opfyldt på samme tid øh, øh, Det Ja, det bliver spændende Øhm øh, I øh, Prøv at næste, øh, I Lukas her øh, Der er det Jesus der taler profetisk øh, øh, og han taler netop om, at han på et tidspunkt skal komme igen øh, og skabe det her fredsrige på jorden. Øhm, og der står, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Øh, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se, at komme op i en sky med magt og egen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løfter jeres, høje, jeres øh, hoved for jeres forløsning nærmer sig. Igen formålet med, at, at Jesus han siger det her. Uh, det er faktisk det, det aller sidste Nemlig at vi kan være rolige Når vi ser grusomme ting i verden Vi kan ikke være rolige fordi at uh, De grusomme ting ikke er alvorlige Eller vi kan heller ikke være det fordi vi som kristne Som nogen beskylder os for at være sådan Ligeglade og Og, og sige at ja, bare det ikke rammer os Så går det jo nok uh, Men vi kan være rolige fordi at vi har en Gud Der har magt Og som har styr på det her Og som uh, har styr på, på Verdens historien Øh, hvis den her verden Den øh, består Og vi forbliver i den øh, Så har vi en far, fader Der giver os øh, hjælp og trøst øh, øh, Så vi kan leve Og når han på et tidspunkt beslutter At, øh, at Han vil komme igen og oprette den her Rige som øh, øh, Esaias han skrev om Så øh, vil vi ikke være i tvivl øh, om at han kommer igen. Øh, det, det er sådan den trøst der er til, til dem som er bange øh, for at verden falder sammen, øh, nemlig at være rolig og stole på at, at er har en vej med i det hele, øh, øh, der den næste. Og han fortalte dem indlignende. Se på fintræet og alle de andre træer, så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette, at Guds rige er nær. Sandelig, sandelig siger jeg, at denne slægt skal ikke forgå, for alt dette sker. Jord og himmel skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Træer de springer ud om foråret, og så ved vi, at sommeren den er snart på vej. Øhm, på samme måde øh, er det her, at øh, verden den som til ser ud til at være i opløsning, et tegn på, at øh, Jesus han øh, er nær, at øh, Gud han vil øh, komme nær til. At, øh, det kan både ses i i, den en, i det enkelte menneske. Mange nyomvendte beretter om hvordan deres liv nærmest gik i opløsning, før de øh, øh, turer spring ud og, og komme til tro. Øh, andre, øh, øh, og ser vi historien, så kan vi også se, at øh, rigtig mange vækkelser øh, og nye tro, øh, det kommer på baggrund af, at den øh, verdensorden er er brugt sammen. Æh, på samme måde er det også øh, med menigheden, hvis den skal blive klar til en vækkelse. Asbjørn Norvik, øh, som er sådan en, øh, en kinesisk missionær han skrev i sin bog, øh, de venter hvor han beskriver om at, at, at, at, at, at være missionær, øh, så han om sin egen kirke, der hvor han var nede, at menneskene i den menighed, han var i, China, de kom ind i store prøvelser, før der opstod vækkelsene. Øh, øh, vi kan på samme måde se, se at øh, da Israel de nærmede sig øh, Sinais bjerg, altså da de nærmede sig Gud, så blev de bange, fordi at, at det, det var så brusomt så, så, øh, det de, de oplevede, øh, at kun Moses han tør gå ind øh, og nærme sig Gud. Øh, det er Elias, øh, der var en, en profet der led i kongetiden i Israel. Han, øh, det er den næste, tror øh. jeg. Nej, det var det ikke der, som se, Der var det. Øh, sorry. Øh, forud for, øh, ja, det er første kongenvåg, hvor det handler om Elias. Øh, og han siger, eller der står der, forud for herren kom en voldsom, kraftig storm, der splindrede bjerge og knuste klipper, men herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskæld, men herren var ikke i jordskældet. Og efter jordskældet kom en ild, men herren var ikke i ilden. Og efter ilden lød der en sagte suse. Tusind. Da Elias hørte det, heldighedlede han sit ansigt med kappen og gik ud og stillede sig i hulens åbning. Uh, Elias, han uh, uh, uh, var en profet, ja, uh, yeah, uh, da han oplever uh, alle de her ting, uh, før uh, Gud, han har sådan set, uh, Gud han siger til ham, at han kommer kom til ham, og så oplever han alle de her ting. Men det første er da han hører den her stille susen, at han ved, at det er Gud, der er der. Øh, øh, og, og derfor så kommer han, øh, øh, ja, så ved han, at, at nu er herren nær, og så kommer han ud til og snakker med ham. Øh, og på samme måde øh, ser vi også, at, øh, at forud for, at øh, Jesus han kommer igen, så skal der opstå øh, øh, store katastrofer, det ser blandt andet i, i, i den sidste bog i Bibelen, og her der kalder de det vejer. Øh, og det er faktisk et ret godt billede, fordi at øh, ligesom vejerne opstår igen og igen, øh, og stadig hyppigere før kvinden føder, sådan opstår der også øh, i, i de her prøvelser, som, øh, som ligesom øh, opstår, før Gud han kommer ned, de opstår også igen og igen. Øh, ligesom ved og, og Det har de allerede gjort mange gange Op gennem historien, og faktisk så meget Så, så i, i, i Hvad hedder det, i Bibelen Der, der siger de, der, der er der Jeg tror det er Johannes, der siger det et sted at, at der allerede har fremstået mange Antikristner, altså der er mange øh, Eksempler på, på mennesker, der, der, der, der Knuser Den verdensorden vi har Æ, øh, og mange gange så oplever vi bagefter, at folk øh, vender sig til Gud, fordi de på mange måder er blevet bange, men også fordi, at de indser, hvor, hvor svage vi er som mennesker. Øh, øh, Napoleon han øh, knuste Europa. Der var alle øh, kristne sikre på, at han skulle være antikrist. Øh, og senere han kom Hitler, og mange kristne var igen sikre på, at han var antikrist. Men begge dele ved vi nu, at det bare det, som Bibelen kalder en b, Altså en, en krise, som, som øh, fik øh, ganske vis mennesker til at omvende sig, øh, og, og fik dem til at og, øh, søge Gud bagefter. Men øh, så kom der en fredelig periode bagefter, hvor, hvor, hvor mennesker øh, langsomt øh, gled bort fra den øh, tro, som øh, de øh, måske fik, eller også øh, holdt de fast i den. Det, det det er den her lange periode, hvor, hvor, der ikke, hvor Gud han ikke er så nær, måske. Øh, andre gange har der jo selvfølgelig der også i 70'erne været mennesker, der kom til tro, og heldigvis mange andre tidspunkter, men, men, men, øh, men, men nok ikke så store katastrofer, som, som dem, jeg lige nævnte her. Øhm, øhm, øh, og ja øh, Heldigvis så fortsatte tiden, og, og det gjorde den, fordi at Gud han ønskede at kalde flere mennesker ind til, til tro, Ja, um, yeah, um, jeg tror jeg, eller jeg oplever, at der er sådan en del ting, der, der i vores tid der, der lidt er på samme måde kunne, kunne uh, lyde som om at vi, vi eller virke som om at vi er på vej ind i en uh, en uh, lignende tid, en en form for, for V. Uh, uh, vi har haft, lige haft corona, som virkelig fik uh, yeah, uh, Rigtig meget rundt i verden til at brydes op. Og der er også klimabrygt, hvor vi ser nogle enormt store klimakatastrofer. Øh, og i hvert fald oplever jeg, at den tid, vi er lige nu. Øh, er, og så er der jo krig i Ukraine og Israel og også i, i Syrien. Det kom der lige i mellemtid øh, Men... Øh, øh, øh, men også den øh, profeti, og den må du gang gå tilbage til. Øh, det er den profeti, vi fik øh, fra sidste søndag. Øh, jeg synes, den, den har en del sammenklang faktisk med det, øh, med det Jesus han siger. Øh, øh, jeg kan lige prøve at læse den op. Øh, øh, Bønd for Jesus, lame, øh, den enkelte såvel som fællesskaber, om at grundfeste vores tro i tillid og til Kristus alene, så vores håb er bygget på klippen. Snart kommer bølgen. Et voldsomt oprør hav. Kæres, fyrtøjne, urokkelige, står lysende i de mørkeste nat og står om. Vi lyser salt, men tager os i for øh, mørdelse cement med urenheder. Et fundament, der krakkelerer. Sandheden skal sætte jer fri. Øh, øh, sæt jeres håb til mig i alle ting. Ja, den er så kommet lidt langt ned. Øh, øh, den her profeti, den kunne godt pege lidt af, at i hvert fald for Danmark, at, at det kun lige er begyndelsen på, på noget, der kan, kan, kan, kan måske blive, blive endnu værre end det, vi, vi har oplevet. Øhm, og øhm, øhm, om det så er en v, som ender i, at, at Jesus han kommer igen og altså, føder barnet, altså fordi det er jo egentlig det, der menes med ved, at på et tidspunkt så, så slutter det jo af, når, når barnet kommer igen. Eller barnen kommer ud. Og det, det, det er jo, det er, de her type ved, at de slutter, når Jesus han kommer igen. men Eller om det bare er en V, som uh, har til formål, at vi vågner op som land, og, og, og, og søge Gud. Uh, det ved vi ikke endnu. Uh, det ved kun Gud, hvornår. da uh, Jesus siger, at han egentlig ikke ved, uh, hvornår han skal komme igen. Uh, men... Uh, uh, under alle så er det en, øh, et tegn på, at, øh, at Guds rige kommer nær, og mennesker øh, nok vil øh, søge Gud for at komme til tro. Øh, og det er også det, der handler om her i den sidste del af Jesu profeti, øh, hvor der står, tag jer i jagt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukken skab og dagliglivets bekymringer. Øhm, øh, for at den, øh, oh, den, den kan du egentlig gå frem til, tror jeg. Ja. Nej. ja. Øh, tag jer i akt, så jeres hjerte ikke sløves af, af sviger og drukkenskab og dagligdags bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer, ja, snarere. Øh, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Gå derfor og bed om, at I må få styrken til at undskyld, slippe alt det, der skal ske. Øh, og til at stå foran menneskesynden. Øh, det her, det er en far, som for alle kristne, der lever på jorden. Nemlig, at øh, der går lidt dagligdag i den, og at vi, øh, sådan glemmer at og, og søge Jesus. Og i stedet lærer dagligdagen fylde så meget, så vi ikke opdager, når Gud kommer nær. Øh, at vi sløver vores opmærksomhed med, med, med nydelser, øh, så vi ikke kan se vores næste nød, vores næste nød, næstes nød, øh, før nøden rammer os selv. Øh, og det er de, der mange gange er, er, er for sent. Øh, og det, det er vores, øh, den profeti til vores kirke, den øh, peger lidt på, på en lignende fare, nemlig at øh, ved, at vi ikke øh, søger Gud, nemlig at øh, vi får urenheder ned i fundamentet. At vi støtter os til alt muligt andet end øh, en, øh, en Gud, når vi er øh, øh, i vores liv. Og der Luder han siger det sådan, at øh, din Gud, det er den, du venter alt godt fra. Øh, og det kan man sådan bruge som en, øh, en god, øh, godt ord til lige at, at, at, at overveje, hvad er det egentlig, jeg forventer alt det gode fra. Er det et eller andet, som er sjovt og hyggeligt, eller... Øh, har Gud noget til mig, som, som er større og bedre end, end det, som øh, ja, det er ikke lige, der er noget forkert er noget sjovt og hyggeligt, men, men mere hvis man, man er, ja, har nogle, nogle ting, man, man ligesom øh, som vender en bort fra Gud. Øh, og Jesus, han øh, kommer i det her heldigvis med en meget øh, simpel og klar øh, øh, løsning, nemlig vi står her, våg og bid. Hvor altid og ved om øh, at I må på styrken til at, at undslippe alt det der skal ske. Øh, og det øh, det som han jo udfordrer os til det er at, at søge ud i bøn og også til at være udholdende i den bøn øh, øh, øh, og det Ja, bønden er det, det er det sted, hvor, hvor vi kan møde Gud og lade ham rense af vores sjæl øh, og få visdom til at ændre de ting, øh, eller også forstå en mindst, hvor, hvorfor vi øh, bare ud i sønd og på den måde prøver at, at få hjælp til at, at, at ændre det. Og her kan det også være en fordel, hvis man øh, får andre til at bede for sig. Øh, øh, for eksempel har vi forbund øh, her bagefter, som vi som kan. Øh, ja få nogle andre til at bede for de ting, I, I tænker på. Øhm, øh, Jesus han opfordrer her til at, at, at bede om styrke, til at undslippe alt det, der skal ske. Øh, og det er fordi, at øh, Guds nærvær også er et, et rensende nærvær. Øh, hvis du bygger dit liv på anden end ham, vil øh, han rense det bort, når han kommer med sit nærvær. Øh, og så vil din usunde fundament øh, øh, krakkelere. Og det er betydeligt rarere at gøre lidt i forvejen, end, end at han river det bort fra en. Sådan lige, øh, sådan, øh, hvor man ja, har mere brug for det. Så, så det er egentlig derfor et opfordring til at, at, at bede om, at, at Gud han må afsløre, hvad det er, der... der Ja, hvad det er, vi. Øh, ja, hvad det er, der, der måske øh, øh, fylder i vores øh, liv, i stedet for, for det, vi egentlig har brug for at, at føre frem til. Kan vi bede? Ja, Gud, jeg beder om, at, vi må, at du må afsløre for os alt, hvad vi øh, gør som. Øh, står dig imod, og som står din vilje imod. Hjælp os det som enighed, og som enkelte personer turde bringe vores liv frem for dig, og turde at komme nær til dig, også når vi oplever, at øh, det kan være lidt skræmmende, fordi at du øh, ønsker at rense nogle af de ting, som vi måske har lyst til at holde fast i. Hjælp os til at ikke Uh, du er nøgne når du kommer igen, men uh, det at leve nær dig er